Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak badestua Oihartzungo udalaren tartean sartu ganen honetan Iaia baja bat dugu elkarrezketasi aurretik nere aldabenean dira Asier, legor kultura, zinegoziak, eixo, egunon, eixi. Ander, li zarralde, bertxolariak, eixo. Egunon, e Eta telefonoz bertxalde nort dugu, Eri? Josi Arramon, zubimendi Euskal kidia da, Euskal Zein bea jagonet zerbitzuko arduraduna, eta herriliteratura batzordeko idazkaria. Egunon, Josi Arramon. Egunon, zuei eroi. Bueno, e, ez dugu esan guainikan zertazitzen gudugu, non manueleko naho jartzungo seme kutu nahi buruzitzen gudugu, eta bueno, datorren hastian itzaldi bat, edo kulturrek italdia izango da, eta bertan izango zazu ez da, Josia Ramon? Bai, berkani esateko anaiz, bai, datorren astea azkenean, azaroaren 7an okerrespanago ok baino sant. Mhm, ala xedabai. E, bueno, esan dugu e, zuzeala Herri Literatura Batzordeko idazkaria eta bueno, Manueleko ona batzorde hontakoa zen. Zelan egiten dezute e, Herri Literatura Batzorde hontan. Herri literatura batzordearen e, ardura nagusia, ba, herri literaturaren hainbat alorretako egoraberak eh bajarraitzea, azpertzea, lantzea da. Ba, hor sartze dira, gauza asko sartze dira, hor, er, literaturan sartzen direnak. Sartze ba, da, bersolaritza sartze dira, herri esa erak, sartze dira, e, esa erazarrak, e, gauza asko sartze dira, hor. Kontakizuna herriaren kontakizun motak eta ipuñak eta ez gauza asko sartze mm -hmm. dira, hor. Aipatze... Her, Erri literatura, esan da, ulertzen dana, mm -hmm. aleginak. Aipatzeko da, Manuele Kunak, hortan e, intzun lana ezta? Bai, bai, dudari gabe, dudari gabe, e, batez ere, gerra hurrean, e, literatura oral euskarik eta aterazituenean, hor lan izugarria egintzuen, baina gerora ere, bai, eta ez Manuel lekuona hona bakarrik, eh, Famari leku honak ere, gure batzordean lan handia eta oso ederra egintzuen, eh, mm -hmm. bai, oso bak, e, Manuelek eta bai, hiloba Famarik ere, biek lan ahondia egintzuten. E, Datorren asteko it, itzaldi hortan ez dakit pixka eta aurrera txerik baduzun ze zeriburu zitzein goduzun edo? Ba, e, itzaldiari izen burua jarri diot manuel leku ona zubigilea. Mm -hmm. Eta bi alder ditatik dut zubigile izatearen kontu hori e, batetik haintxutzen zuk aipatu duzun gai horretatik. Alegia, e, gerra aurretik eta manuel onak bere lana egin arte eta jende aurrean orkestu arte... Bersolaritza, zegoen e, hartua bat, pixka bat, e, ez dakit, herri ez jakinaren kultura adieraztide bezala, ez utzaion ematen e, geroztik, Manuel Dekuonaren lan teorikoari ezkerre, emantzaion garrantzia, eta, bueno, behemailako kultura agertide bezala jotezuen jendeak. Eta alde horretatik e, Manuel Dekuonaren lana erabakigarria izan zen, jendeak pixkal begiak irikitzeko errealitate horren indarra ikusteko eta horren edertasuna ikusi jendeari. Eta elkal kulturan duen garrantzian. Mm -hmm. Eta horretazitzekin ba. godu, ba, ba, berriz ziki horretazitzekin godu. Bueno, Joxia Ramon, badakigu presa kantzean zabiltzela bai, eta, eta, bueno, hemen txautziko dugu zurekin e, elkarrizketa hau, baina aste azkenean egongo da, berriz ere. Ala nahi nuke, eta txule guziei, oriarzun eta ingurukuei, errenteria, lezo eta abarretakuei, bagondi daten aluzatu nahi diet, zuek ere baino eski, etor daitezen, do Manuel leku nazenaren gomen aldutxo honetara. Joxia Ramon, zu bimendi eskerrik asko, gaur gurean izateatikan, eta asteazken arte. Eskerrik asko zu eta asteazken arte, ondo izan. Gozamenaren azkura Espatizea erogaldu da Hemen behar dena da zure diktadura Parreian erretze Eko jertxu zen jende Ba, Joxia Ramon Zubimendi agurtuta presakantzean genulako. Bai. Hemen jarraituko dugu, hasi erlegor burutan der Lizarralde retxikikin. Eta, bueno, ez dakit udaletikan, hasi e, noletan pentsatu zen edo nola ikusi zen onmanueleku nahi e, olako menaldiakitia? Ba, bueno, buke egunero gaude kontaktuan erritarrekin eta ehhmanuele en familia, aquí de familia Racker, ba gurekin tarteka kontaktuak hartzen dira. Egia da igual nire belaunaliko jendiak eta pixka bat urrun dulahmanuele en figura, nik neuk ere, ba bai, ba, ba nekien eh ba, zela ekarper handi jaiztiola e, gizon horreke euskal kulturari, euskalgintzari, euskerari berari, baina bere figura igual pizka bat ba ba gelditu da e, atzian gure gure belaunaliko jendiarentzako. Ez, ordun garrantzitu egiten zitzaigun aurten bere eriotzaren, nogeita boskarren urte urrena betetzen den urte hontan, ba, homen bat, ikia, bineo bai, e, alde batetikan, bere lana eta, e, bere herri jari ekarpena, eta gogoratzeko bineo baita belaunaldi belaun ere, Ba, erakusteko ba, gure erritarronek zela nintzuen eta zein izan zein, ez? Mm -hmm. Bueno, e, hor e, semek kutxuna dugu, e, lerogitza zortzigarren urtetik, gainea udal liburutegiak ere beizena daka, eta, bueno, txuporatzen e, dut e, ekitali jendetsua e, izango dela eta udalak gogo asko jarritula e, omen aldi urtan, ez? Ba, egu bueno, bagabiltzaia denbora bat honen lanketan, Eta ba, ez zuk esan bezala, ba, larogeita zazpilan, gipuzkoako semekutxun izendatu zuten, eta larogeita zortzilan, oi hartzungo semekutxun izendatu zuten. Eta bono, ekitaldi ba, hau lantzeko garaian, ba, ba egin dugu, bai e, euskalitzen diarekin, Bai, Euskal Herriko bertsozale elkartiarekin, bai, eusko ikaskuntzakin, familiarrekin oski, familiasen di oso ondila dira eta bueno, ba, behar den ordezkaritza zabal bat ere, ba, ilo bat esente, amabos bat edo, etorriko ekital dira ekitaldira eta, eta behar ba, bertsozale elkartekoak, Euskal Herriko bertsozale elkartekoak asiera asieratik erakutsi ziguten ba, ekitaldio hontan parte hartzeko zuten interesa, gogua, eta bere atletik ere ba, ordezkaritza oso zabal bat etorriko da Andrés Urutia, o sea, Andrés Urutia barkatu, Eñaki Murua e, egingo du, baina baita beste Bertsutzaelkarteko beste ordezkaritza zabal ere, etorriko da izan bizela, eh? Ba, adibidez Egainak, Lazkano, Juankouriak edo Oiarzunemerta misiren Goldotapiak, ba, esan dute eh nahi dutela eta, bueno, ba, Sebastian Lizasok ere badillo alako Ba, ba, baitasun puntu bate eh, Omanueleko nari bere garaian Euskal Herriko txapela erabazizu nian ba, Omanuele jarri zilolako txapela eta berakerea agertu du ba, tortzeko, tortzeko dakan, dakan interesa. Mm -hmm. Oia, ez azkenean izango da, e, ez egititza e, Joxia Ramon zuimendik itzalde jaman godu, ez dakit beste norbaiteak itzein godu, kigunoi, haxi? Bai, e, bueno, guke pixka bat nahi du, entolatu dugu, ba, Era, bueno, era dinamiko bat, dinamiko batian edo, ez, ba, pixka bat ez izateko oso hastuna ekitaldia, ez? Eta hortarako bere garaian, uste du milagetzerundalaro eta malauian Mikel Mendiz Zabalek e, ete bentzako ba, intzune olako dokumental bat edo ba, Manuelen e, bizitzako bueno, ibilbide pertsonal eta profesionala saltzen duna eta ba, ekitaldi hontan zehar, ba, bide horren pasarte batzuk ikusten, ez? Hortuan, ba, bueno, lehenengo noskia aiorak a, gure Herriko Alkatiak ba, ingo du zarreratxo bat edo, laburpen gisa, ba, onmanuelen bizitza izan zenean laburpen gisa, eta gero, ba, bueno, ba, pasartiak, bide horren pasarte batzuk ikusiz, eta esan bezala Euskal Herriko Bartxo Zarelkarteko e, lehen dakarileak, eta Euskal Tzaen eta Josar Ramontzu Bimundik ingo dituzten itzalilekin batera, eta ba, bueno, ba, pixka bat e, horrela antolatu dugu ekitalia, ez? Familiarrek eren noski baitzen ingo dute, eta bukaeran... E, E Andrés Urrutiak euskaltzain burua denak eta alkateak ba, familiari familiari gorazarr ez edo ba bueno oroigarri oroigarri bat emango die Ilobei. Ez da bakarrik eh, eskentzen dien omenaldi bakarra hau baizik eta Xeneistuna etako mugarriare bei buruz izan zen txin sanizte banetako ba, e... mugarrila, bueno, bai. sanizte banetan bai. bai, lan bat genuen alambat bere inguruan, mugarrila etzen izan bere inguruan, mugarrila, duzakituko batuko zate, bino, ezan zen bai. osasun gintzen. <golunza> ah, bai, bino, bai, urtekarilan ere ingenun, ingenun, bai, sartu nahi izan genun, bai, urtean, bai, esan bezala bere eriotzen hogeita boskarren urte horren hauetetzen denez, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b On Manuelek eta hoese bantolatu dugu esan bezala aste azkenian zazpitarako kulturrekitaldi hau eta ostiraleako eh antolatu dugu oi hartzen go bertso eskola saio bat bere lanetan oinarrituta. E, oi, bai baina nik Anderrekin hasi aurretik esan nahi nuke ez dakite euskaltzaindiak bilera hingo ez? Eh aprobetzatuta ekitaldia. Oi da. Oi da, euskaltzain euskal du ingo du bere zuzendaritza batzarra ba, bueno, hilabetian behin edo ikendu zuzendari bat, zuzendaritza batxarrori ba, oainguan ingo du oi udalian, bai, azte azkenian bertan, lautatik seitara, lehenengo bilduko dia behaiek zuzendaritza batxarortan, lautatik seitara eta gehoz azpitan, ba, ordezkaritza guztio hori etorriko da kulturrek italdi da, bai. Mm -hmm. Bueno, eta bertxosaioa aipatu zu, eta du gai hartzalea, mm -hmm. eh? Egon, no, no. no. <laughs> egon, Bueno, eh, Gaiak ez eh, egit pentsatu bat jozun jaz, ze nahi jarrir, o...? Bai, genuen txuna behintzat, pentsatu behak azkitez. Eh, Lehenbiziko plant... Asmatu nahi izan unu edo pentsatzen nahi izan unu nola izango zen planteamendu ebertxo saizuna. Ta nahi interesantea irutzen zen, ba... Ba, segura eskin neonen modun, ba, unmanueleku una... izena, bai, minio hortik aurre askoz gaito, ez du hakingo jendik, ez? edo pentsatzen dut gehiengoko batek ez nik eznak gileen bezala pentsatuz erritargileenak ez dutela jakingo bere ekarpenan berri eta ordun pentsatu nun ba aukera politizan zitekeela uztartzia beak geintako lanak e, beak geintako ekarpenak ba, ekarpen horietatik eta lan horietatik atetzia gai ez berdinak ez ordun bere bizitzan bueno, pasarte batzuk azalduz eta be lanen zati batzuk azalduz ba hortik gai batzuk atetzia Saiatun, saiatunaz, edo behin bueno, dugu bukatutenak, saiatunaz meintzat e, gaiak kontemporan izatzen, edo esan guen nukatik. E, udaletikan etorri zenean on Manuel Lekunan e, bueno, omen aldi hau edo bertso saio bat itekua, e, ez dakit nola hartua izan zen eskolan edo alderantziz izan zen, edo... Bueno, osam, nik esan erradakata hauek, eh, hori hartu no bertxo eskolakoak beharik bat dutela ja dinamika bat, normalian urtar oro antolatzen dutela ekital ekitaliren bat, Eta gurekin jarri ziren kontaktuan, pixkabat jarri ziren asiran kontaktuan, agenda behiratzeko, aber udazken aldea edo, noiz e, intzezaketan behaien urtaroko ekitali joi, ez? Yes? Eta guk komentatu geni genian nola genbiltzan pixkabat lan ian Ormanuelen kultur ekitali bat edo antolatzen, e, ba, behaiek segituen pentsatu zuten, ba, bueno, ba, bitu izan zitekela. Gaina ikusiik, e, berxo gintzari, berxo den, ba, bueno, ikusi jik bertso gintzari, bertso laritzari onmanulekin dirionek arpena. Zen izan den, beharik ikustetuten oso apropos, ba, bere, bere onmanulen homeneez bertso saio bat antolatzia, ez eta hola hasiaz izen pixka bat. Mm -hmm. ba, gure intentzioa, bertsoastekin bukatuen hastikin bukatu genunin, ba, ba, intentzioa zen, e, bertso hastiak zaitu naina saio ba, urtean zehar banatzea, pixkat, ez da... Gure iritzia behintzat, E, Bersuak herrilean inkorporatu bergen dituen herriko dinamikara ez. Eta mm -hmm. pues, Emanueleku unan, ba, omenaldi hau irututu aukera dugu erra, ba, udazkeneko saio bat iteko, eta pixkat, herrileakin, herrilean movimentukin batea ditun, Bersu saio bat antolatzea. Mm -hmm. mm -hmm. Bersu saioko Bersu laiak igorre lortza, John Maia, John Martin, eta Jokin uranga izangoia. Herriko e, bi esan litzeke, Jokin bertako adagulako jaia ez? <laughs> bai, bai, kategoriko, kategoriko lau Bersuak egia esan. Mm -hmm. Ez dakit saioak esan duzu ba, bueno, inguruan, baina eh bertsolari ekarpen e, polita eingo diote, ez? Eh ezakitu ba bai. saldu behaien estiloangatik eta xat. Bai, nik gustut lau estilo nahiko ezberdin ditugula, bai? Ordun, nire saiatu naz mintzat bakoitzan ezaugarrita egokitzen saioa ta bakoitzailak eta, eta errendimendu ondien atetzia, ez? Bakoitzan ezaugarrita. Ordun pentsatzen dut ba ez dakitze puntaino informatuko dugu manueleku unan biziai buruz, minio, minio, bueno, nisaiatuko nazbintzat, ba, bere karpenetatik eta bere lanetatik ba, ba, bideratzen, ez, bertso saio bat, eta gai eta azken matien, gaiak, pentsatzen dut, bertso normal bateko gaiak izango dira, baina batez ere izango dira, ba, onmanueleen bizitza onarretiutakoak, edo mm -hmm. manuelen bizitza edo be, beak ekarritako hausnarketetan, edo, bueno, ez zer. Ezan behar dugu, urrengo ostialin izango dela, gabeko amaretan e, udal areto nagusian. Bai Ezan behar dugu, ez dakit e, animatu, herritarrak e, udal bezala, hasier, e, ubiltzeko, bertxosaiota eta baita iztaldirat ta... Bai, bai, lehen esan bezala ez, ba, nik uste eukera paregabia dela ezagutzen ez genunok Bueno, nik azkenian hein beste lanketa egiten bideoa hein bestetan ikusiz liburuak irakurriz eta, <risa> da. bueno, pixko bat gehiago gehiago sartu naz bere erritarronen e, lanian eta erritarronen hau izantzen hoi izautzeko, izautzeko. Mino, bueno, ba, hoxe, ba, animatu guzti jai, e, esan bezala, azte azkenian zazpitan antolatu dugun kultur kulturek italdira, eta, bueno, eta baita ere, ostiraldian amarrretan, ba, udalpleno haretuan, ba, bertso, oi hartzungo bertso eskolaan laguntzaz, ba, antolatu dugune e, e, bertso saio ontara. Ba, azkenian, bueno, e, erritar baten, gure herritar kutxun baten, Lana ekarpena zeintzen ba, ba, gogoratziaz eta eta ikastiaz gain, ba bueno, ba eharki pasako duguela. Eh, bai, nik esan hainuna pizkatiko albat emate pentsatuko hitzetik gaituta, ez? Jo, ba, nuen lekuan lan bardula ikusita igual Bertso Saioa, ba izan leiteela cargante chamarra. Millonel burua eta nei buru justu kontrako izango da, bai. Bertso Saio Arin ta Poli batitia, bai. Arinea ez, kontenidaz baizik eta. Eramangarria. Bai, Eramangarria. Hortan saiatuko nazta, pentsatzu bersolaiak hortako kategoriko bersolaiak dugula. Eta, mm -hmm. mm -hmm. bueno, es, nik esan, esan hain nukere bai, ba hoxe ba, azkenian eh, denon ardura dela, baina udalan ere badela, ba, bai euskal herrilari, bai kulturari, euskal Gintzari, euskerari, hainbesteko ekarpen hain diloten herritarrak eta ez ezaztia, ezazteko lan horiekia, belaun ali berri eta zen izan zen erakustia, eta, bueno, ba, hortan gabiltzala eta hortan jarraituko dugula. Ba, hander eta xer, mina-mina esker, eh, estudiura ubitzagatik, eta ebazen uz atetzen den saioa. Bueno, zuek zuek egoan bidatu azalete, eh? mirari eta urtzi. izango <risa> behar, gara. Hore zute. Hore <risa> zute. Hore <risa> <Adio. risa> zute. Entzunez azusail buru jauna edo handedea Entzunez jauna edo handedea Ez dugu maite hartaila Bi harrioko dugu bat, Ya te probades San David xedea Vera que sintzuene zer egin ez bere iskumenekoan baña amo gurekin do